32. fejezet. Alig tudták elhinni. Akárhányszor mondták is ki hangosan, Berta mintha csak két nappal később, június 10-én fogta volna fel igazán, amikor a hugezünc Avis vékony lapjait kihajtva megtalálta az egy figyelemre méltó üzletkötés címet viselő cikket. Többször is elolvasta. nem megkérte, hogy olvassa fel hangosan. "Még egyszer mielőtt lemegyek a boldva", mondta. Egy figyelemre méltó üzletkötés, ismételte meg Berta, teljes joggal tehetjük fel magunknak a kérdést, hogy valamiféle hajózási forradalomnak vagyunk-e szemtanúi városunkban. Továbbá olvasott a C. Odlannál kiírt kényszerárverés során lezajlott, sajátságosan rövid licitálásról a régi gőzös a D. Govál megszerzéséért. Sok szempontból olyan szokatlan aukció volt, hogy az emberek talán még nem is láttak hasonlót. Berta a szokásosnál mélyebb hangon beszélt, mintha azt akarná hangsúlyozni, hogy az emberek ebben az összefüggésben alig hanem az árverésen nagy létszámban megjelent férfiakat jelenti. A cég szerint arra számítottak, hogy a város hajózási vállalkozói közül többen is ajánlatot tesznek majd a hajóra, ám ez nem történt meg. Mint később kiderült Lindőe és Wrangel hajó tulajdonosok végül egyszerűen azért nem licitáltak, mert az egyik ajánlattevővel, krohn asztalossal akarták a bolondját járatni azáltal, hogy hagyják, hadragaszkodjon csak az ajánlatához. Amikor megkérdezték tőle, hogy fizetőképese, mindenki nagy meglepetésére kiderült, hogy ki tudja fizetni a hajót, volt ugyanis nála egy... Brumenez és Torgerson kisasszonyoktól származó váltó, akik a város egyik ruha- és méteráruboltját vezetik, és akik immár a gőzhajó tulajdonosai. Joggal merül fel a kérdés, vajon ők-e az első nők a világon, akik egy, a saját pénzükön vásárolt hajó tulajdonosai? A cikk az újság azon véleményével zárult, hogy amennyiben az idő megérett a hajó tulajdonos nőkre, akkor talán annak is itt az ideje, hogy a gyengébb nem szavazati jogot kapjon. Hána lement a boltba. Berta az ölébe ejtett újsággal ült tovább. Mire érett meg valójában az idő? Hajó tulajdonos nők. Az emberek elviselték. Igaz, egyesek furcsának, modernnek tartották de senki nem mocskolódott vagy sértegette őket. Amikor néhány nappal később találkoztak Erik Lindőe hajózási vállalkozóval, az meghajolt, és egy mosoly suhant át az arcán, amelyet Hana később szívélyesnek, Berta azonban leereszkedőnek titulált. Minden esetre gratulált nekik. Számos fiatalabb hógezindi férfi és nő egyaránt úgy vélte, a vásárlás üzenetet hordoz a jövőre nézve. Néhány nő odament Bertához az utcán, és széles mosolya pukedlisztek. A Vita Egyesületben pár nő még tapsolt is. Nem arról volt szó, hogy ne élvezte volna mindezt. Tényleg örült neki. De nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy akkor is pukedlisztek és kalapot emeltek volna, ha tudják, hogy Brumenes és Torgerson egyéb módon is összetartozik. Mostanában egy új megnevezésről is hallott: Homofél. Mintha kitaláltak volna egy olyan szót, ami orvosi körökben és a bíróságokon is kimondható. Annak ellenére, hogy nagyrészt úgy éltek, mint a legtöbb vinkisasszony, Hána számára miért nem tűnik veszélyesnek a szó? Hána annyi mindenről másképp gondolkodott. Mintha nem lett volna ideje azzal foglalkozni, amin Berta örlődött. Hana, aki tengerre akart szállni, miközben ő maga lehorgonyzott azon a helyen, ahol biztonságban érezte magát. Egykor ő maga is a tengerre vágyott. De a szavak olyanok tudnak lenni, akár az ólom súly a lába körül. Tudta, hogy a város gyülekezeteiben a prédikátorok arról beszélnek, miféle özönvíz vár arra a társadalomra, amely eltűri az abnormalitást, ezt az emberiség számára pusztító jelenséget. Szintén rémülten olvasott egy összefoglalót az Aftemposztemben az Orvostani Társaság tollából, amelyben óvaintettek a deviáns és betegnők új típusától, a defeminizált amazonoktól, akik férfiként viselkednek. Virági ne! A szó gyönyörűen hangzott, szinte szűzélyesen. A jelentése azonban pontosan az ellenkezője volt. Az orvos úgy vélte, hogy a férfias foglalkozást űző nők megsemmisítik a nő ismertető jegyeit. Berta azt kívánta, hogy a DS Govál kiteljesítse az életét, az életüket, ahogy a ruha és méteráró bolt tette. Hogy a hajózási vállalkozás is olyasmi legyen, amit közösen csinálnak, ami növekszik, és nem kell rejtegetni.